а узяти самій не вистачало рішучості або вигадливості. Маховик зайнятості набирав швидкості, куди більше. Уявляється, було куди. Ніби хтось ставив експеримент на витривалість і визначення меж можливостей людини. Вона мріяла. Добре, не зараз, але через місяць візьму відпустку, нарешті віддихаюся. Місяць минув, а піти у відпустку не вдалося. Гаразд, погодилася вона, Нехай через два тижні вони пролетіли як два дні. Добре, наприкінці наступного місяця. Але великі дрібні справи чіплялися, як реп'яхи у собачий хвіст. Організм слабо подавав сигнали СОС. І тут – стоп, машина, повна зупинка. За одну ніч вибухнув гострий отит. У вусі тягнуло, сіпало, штрикало нестримним болем. Пів голови перетворилося на порожнечу, заповнену ватою. До потилиці маківки за вухом було не доторкнутися. на шкіра відштовховувала навіть наближення обережних пальців. Це ускладнення? Щось ви на ногах переносили, зробив висновок лікар. Що переносила? Накопичену в тому роздратованість від марнотратства часу. При такій щільній зайнятості що в туалет бігла, коли вже годі було терпіти. Не на три дні, на три тижні випала вона тоді із газетярського киплячого котла. Спочатку здавалося, що нестерпному болю, який край у череп, не буде кінця краю. Коли стало трохи легше, однаково не давали спокою напади тягучого гулу, що пульсував у хворому вусі. Ні сісти тобі, ні лягти. Залишалося тільки ходити, як звір у клітці, гойдаючи і присипляючи у собі цей сполоханий жах. Відволікали нетривалі заняття, які вона знаходила у трикімнатному помешканні на кожному кроці. Приснула спеціальною рідиною на поверхню дзеркала, натерла шматою до Зникли ціточки і плямки. Добре. На цілу хвилину біль відступив. На шухляді шафки для білизни, ручка відлетіла, і чоловіки сини вже клеїли, і даремно. Їхній ремонт тримався до першого торкання. Висунула шухляду, роздивилися два шурупи, пази в дереві, конструкцію ручки. Зрозуміло знайшла клей ПВА, відірвала шматочок туалетного паперу, розклала всі складові на столі, як хірург свої інструменти перед операцією, по краплі клею витиснула на шурупи, по краплі – в отвори ручки, запхала маленькі кусочки паперу у стики і спробувала обережно прикрутити. Але викрутці заважав сто столової білизни в шухляді. Повитягувала складені зверху скатертини, серветки, рушники, кілька обережних обертів викруткою і ручка сіла на місце. Тепер не рухати нічого до завтра, аби клей взявся. Політ впав на край бабиної вишитої сорочки на самому споді глибокої шухляди, скільки минуло по смерті бабусі, майже двадцять п'ять років, а сорочка така, як була колись, кольори ниток не потьмяніли. Бабці вишили її, коли ще була дівчиною. Заміж вона пішла в 16 років. То скільки ж тій сорочці порахувала? Сорочка ця десь з 1928 восьмого року. Галя скинула з себе фланелеву сорочку, трикотажну футболку з довгим рукавом, футболку з коротким рукавом, всі капустяні листочки одежених хворого. Комірчик бабиної сорочки заледве зійшовся на шиї. Чи то фасон такий, чи то бабця була худенька, немов дитина. Нижня частина сорочки, пришита до верхньої, виявилася за широкою, мабуть, з розрахунку на вагітність. Розріз на грудях глибокий, аби було зручно годувати дітей. Дрібнесенькі хрестики створюють досконалий орнамент на рукавах, горловині, зап'ястях. На манжетах по дві петлі й жодного гудзика. В них просувалися шнурок або тасьма. Защепили манжети однаковими тоненькими гумками для стягування волосся. Подивились на себе у велике дзеркало спальні. Де фотоапарат? Ось він.